Виходить один з батьків, а другий залишається, дитина зберігає громадянство України. Повноваження органів, що приймають участь у рішенні питання громадянства України. Рішення про прийом, відновлення, вихід, втрату громадянства приймає президент України. МВС України МВС Криму УВС обласних Київської і Севастопольської міських рад народних депутатів перше. Приймають необхідні документи від осіб з питань громадянства. Друге визначають належність до громадянства, третє реєструють втрату громадянства. За кордоном ці функції виконують дипломатичні та консульські заклади. Порядок розгляду заяв і подання з питань громадянства України. Заяви з питань громадянства України подаються на ім'я президента України через органи внутрішніх справ за місцем проживання. А за кордоном через відповідні дипломатичні представництва чи консульські заклади України. 7. Виконання рішень і питань громадянства Виконання рішень з питань громадянства покладається на ОВС, ЗАХС, а за кордоном – за дипломатичні установи України. 8. Оскарження рішень з питань громадянства Рішення з питань громадянства, прийняті президентом України, можуть бути оскаржені в Конституційному суді, а дії інших посадових осіб – у звичайному суді. Правовий статус громадянина України відрізняється від правового статусу іноземців, які проживають в Україні. Глава 14. Принципи виборчого права Під виборчою системою України розуміється передбачений законодавством порядок формування представницьких органів держави. Всі норми законодавства, які регламентують цей порядок, у своїй сукупності складають Виборче право Головними його джерелами є Конституція України. Закон України про вибори народних депутатів України від 18 листопада 1993 року. Закон України про вибори президента України від 24 лютого 1994 року. Закон України про вибори депутатів і голів сільських, селищних, районних, міських, районних у містах обласних рад від 24 лютого 1994 року Закон України про всеукраїнські та місцеві референдуми від 3 липня 1991 року. У цих нормативно-правових актах сформульовані такі головні принципи виборчого права загального, рівного і прямого виборчого права, при таємному голосуванні, вільного і рівноправного висування кандидатів у депутати, гласності і відкритості, рівності можливостей для всіх кандидатів у проведенні виборчої кампанії, неупередженість до кандидатів з боку державних органів, установ і організацій, органів місцевого самоврядування, свободи агітації. Принцип загальності означає, що право обирати мають всі громадяни України, яким на день голосування виповнилось 18 років. Це право називається активним виборчим правом і тлумачиться так тому, що будь-які прямі або непрямі пільги або обмеження щодо виборних прав громадян України залежно від походження, соціального і майнового стану, расової і національної належності,